Asalamu As alaykum rahmatullahi, rahmatullahi, rahmatullahi. <tuh -tuh -tuh. wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Fainda tukufu Islam, tukaendelea na kukumbushana masail haya tunaofungamana na mwezi na ibada ya siyam ya Ramadhani e, ili kuweza kujiandaa na kupokea mwezi mtukufu wa ramadhan kachikamovi ambayo ya mwisho ni kuhusiana na fadila za siyamu mtu akifunga huwa anapata faida gani tumeona faida yake kuwa ni kusamehewa madham nasama ramadhana imanan wahtisaba lahu ma taqaddama min dhambihi ikiwa utafunga kwa ikhlas kwa imani bila bila kutarajia malipo kwa ku Allah basi utakuwa ni mwenye kusamehewa madhambi yako na faida nyingi ambazo Zapatikana katika hii ibada ya funga kisha tutaendelea kuwa eh, kuna hikma na sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kutuwekea ibada hii, hii ya funga Allah huwa akifanya mambo yake nafanya kwa hikma na hikma ni moyo wa hikma ni hikma ya kwanza ni kusafisha nafsi na zile tabia mbovu sababu ikiwa mtu amefunga hata kuwa mtu mkora Unafunga unasemao wao siku zote mtu unatakiwa kuwa na tabia mbaya lakini ikiwa mtu kwa katika sowo na kuwa ni zaidi anazidisha zile tabia nzuri nakuwa ni mtu mkweli Asengenyi aibi afani dhulma eh riba kwa hiyo somu inatufundisha kutakasa nafsi yetu kutokamana na tabia mbaya vile vile somu inatufundisha kukinai na mambo ya dunia yani atakiwa muislam Asiwe na tabia ya kupapia dunia sombei dunia ameiiweka ameiiweka mbele tasawu inakufundisha ukinai Vipi ni kwamba wewe unawacha matamanio yako yote ile mambo ambayo yalikuwa ni, ni halali ukayawache kokoa wako ni mkeo chakula vinywaji kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kana kana tara anna, anna hathihi al-ashya' laysa inda Allah kana kwamba wewe unaona vitu vyote hivi sio zina thamani yote mbele Allah subhanahu wa taala. Ni انها Kwa hiyo inamfundisha mtu kuwa na fina'i na qana'a na dunia. inamfundisha mtu kupenda akhirah. Kwa sababu ukifanya hivi kuachana na haya matamanio ya dunia Watarajia kule akhirah utakwenda kupata mazuri zaidi. saumu inakufundisha namna hiyo bilelele bile songo inakupelekea wewe Kuwa huruma na wale masikini ukawasaidia kwa sababu wakati umefunga wewe unahisi yale maumivu ya njaa maumivu kiu na unatambua kuwa kumbe katika hii dunia kuna watu wanaishi katika hali hii kila siku sio mwezi wa ramadhani yake siku wanaishi katika hali ya kuwa wao hao chakula chakula siku nzima labda apatie chakula cha mara moja sasa ndio utaona somo inakufundisha namna ya kutoa sadaka kwa watu wa mahaw ugaonaonea huruma kama vile mama walivyokuwa mtume Ajwa Jumakana e, fi, fi alikuwa ni mkarimu sana katika mwezi wa Ramadhani na hivyo ilivyo katika jamii utaona matajiri wengi wakati wa mwezi wa ramadhani ndio muonea huu sana wale masikini. Kiga wa kwa mtazamo tani. Eh kwandia, lupika, watu wameanzisha kuchangisha yakula ili wale masikini nao wapate kula. Nini kinatupelekea kufanya hivi? Somo. Ibada hii ya somo ndio inawapelekea kufanya kufanya hivyo. Vilevile Swahili umetufundisha al-istima' fi hal wahid. Watu kukusanyika katika wakati utaona katika mwezi wa ramadhani kila mmoja amefunga hakuna tajiri wala maskini wala mzee mkubwa wala yule ni, ni kiongozi wala yule ni nani sote tunapokuwa katika hali ya njaa hali ya kiu na hali ya kuwacha matamani yote Faio somo inatuleta sisi katika hali hali moja na utaona waislamu wiliwangu mzima wamefunga ingelikuwa ni hivi kila wakati waislamu wapo mmoja ingelikuwa tuna heshima kubwa sana tuna utukufu mkuu sana hata yule ambaye ameanza mbele na yule alioanza nyuma lakini tutakuja kukutana uko mbele kwa sote tu katika nini ibada ya somo kwa utaona somo inatuleta kuwa kitu kimoja hakuna jamaa maskini wala tajiri wala mkubwa wala mdogo wala kiongozi wala raia sote tunakuwa katika hali moja vilevile somo ni as-siha ssomu juna somu ni kinga inabukinga na, na maradhi mengi sana vilevile wala nguo kasima ssomu na moto juna wakati mtu wamefunga kama vile ilivyojulikano kwa madaktari wakubwa wakubwa kwa, kwa kufunga kunampatia mtu afya nzuri sana kwa sababu ni katika kupumzisha zile mashine za za ndani za mwili wako katika tumbo lako mwanamzima alikuwa anapakia asubuhi SASICA yoni otipata njiani verenende pia zitarani si yeye kuna watu wanakula kila sana kila wakati lakini ukipata mwanzo wa mazazi unyopepumzisha huo tumbo wako na amepumzisha hivo hiyo mashine yake ya kusaga chakula hata katika viwanda kuna wakati unapumzisha kiwanda kikaa mwezi mzima wakipumzisha jile maji kwa hiyo hivyo hivyo kwa mwanadamu kwa hiyo saumu ni kitu ambacho kinakupatia siha kinakupatia afya afya nzuri vile vile saumu ni kitu ambacho kinakufundisha Allah. Ndio tena hiyo nguo zimezumumza na kusanywa na vile neno takuwa takuwallahi azza wa jalla ama sema ay walilina amana kutiba alaikum wasya kama kutiba alal ladina min qablikum la'alla kunafunga nakufanya mambo ya wajibu. Takwa ni kujidhibisha kufanya yale maamrisha na kuacha nahiaya. Kufanya yale amrishwa na kukana na yale ambayo ametukataza Allah Subhanahu wa ta'ala. Sasa utamona mtu yeye hana takwa ya kufuata amrishwa Allah. Ikawa afunga kuanzia asubuhi mpaka jioni, swala ni moja tu ya magharibi. Kwa sababu gani? habu ndipo somo umeisha. Kiingia msijingi ana garaga na kutalia. Kuna kaimati pale kuna chuba maji pale. Eh? Swa so, moja tu kuanzia asubuhi paka paka jioni. Watu wazingatie hili. Kuwa saumu wale kula kesi kula. Ni watu kumchanani Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha bila vile somo yanatufundisha subu. Watu kuwa na subra. Unasubiri katika kuwacha maladha ya dunia. Msubiri katika kuwacha mke wako, kuacha chakula chako, kuacha vinywaji chako kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na vile anavyosema Mtume, yatrukū ṭa'amahu wa sharabahu wa shahawatahu min ajli. Yaani mja awache chakula chake na mvinywaji zake shahawaza kwa ajili ya nani? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuna ksuburu ala ṭaa'ah kumtu kusubiri katika kumtia Allah subhanahu wa ta'ala Allah ametuamrisha ibada hii ni nzito inahitaji imani lakini lazima tusubiri na tuifanye kwa sababu Allah ndiye amefanya nini ameamrisha vile sabru yani kuna ile sabru ala ala aqdarillahil mulima kusubiri kwa zile kadhari za Allah subhanahu wa ta'ala zilizotungwa ndao unaisubiri kwa ile kadri kwa sababu hii ni kadari shar'ia anna anku wewe lazima ufunge nani ya nini ya ramadhani unisubiri kwa ile kadri unapata shida kiu njaa lakini unasubiri kwa sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala vinalili kuna asfuru anil sualan anil ma'siyah kusubiri au kujegusha au kujihifadhi na na nini na mafsia kuf kusubiri katika kujizuia katika mafsia kundi jangu ambao ni katika muislamu unataka kufanya mafsia lakini somo na fariki inakukataza unafanya somo somo inakuambia usisengenye usisemwe uongo usile riba eh mtu ndiye amekusajia riba zake lakini Mwenyezi Mungu nadhani hazitumii zile riba taziweka kana utatumia ile halali kwa sababu somo linamfundisha hilo kumti Allah Subhanahu wa Ta'ala inayenipa patia subra ya kusubiri kuwa anazuia na kufanya nini maafia tafadhali maafia kwa tonyenyekevu kabisa katika mwezi wa ramadhani ukiona atayuni ambaye alikuwa hasani kuna tasbihi yake kubwa na kanzura anjea msikitini kwa sababu gani ya ile somo inafundisha mambo kama hayo kusubiri kuacha maovu na vilevile kufanya yale ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa haya machache kumwambia tukumombe Allah tukijalieni na walio stamiwa na kwa ajili ya tuna ahsana sallallahu alaihi wa sallam muhammad wa ala alihi wa wa wa